Teška. Ali svejedno, dok ne stignu Nekoliko praktičnih uputa za početak Ako niste vaše mobilne uređaje smanjili Ja vas prosim da to napravite sad Da ne bi u slučaju nezgode svi gledali u vas Tako da, broj 2. Danas počinjemo sa ovim ozbiljnim dijelom programa Znači, besjeda o križu ili Kristov križ Što je glavna poruka Svetog pisma Što je razlog zašto je Sveto pismo i objavljeno I ta je poruka blagoslovljena sa posebnom snagom Stoga, s vaše strane se očekuje posebno poštovanje pomna pažnja zato što naš najveći protivnik prije svega želi sprijećati da shvatite ovu poruku to jest da primite ono što vam ova poruka daje njegova su dobra većete ta Marca Njegova su dva glavna nastojanja na zemlji. Broj jedan da vas spriječi doći do Isusa Krista i broj dva da vas onda kad ste došli do Krista, da vas spriječi ostati u Kristu i postići ono što se nudi u Kristu, a to je punina božanskog života. Znači on onda hoće da otpadnete. Obično, kad je ova poruka bude očitovanja, zato što je to silna poruka i posebno je blagoslovljena, Isus je posebno zainteresiran da ona dotakne duše ljudi, stoga, ako pri slušanju poruke primijetite bilo kakva očitovanja, nemojte se prepast. Zahvaljujte i govorite amen ili može, neka ono što je započeto bude dovršeno. Očitovanja mogu biti fizičke ili duševne prirode Može vam se javljati osjećaj mržnje ili velikog nezadovoljstva Netrpeljivosti To je očitovanje zlog duha Mogu biti fizička, znači može vam išti na povraćanje Može vas boli glava ili možete imati snažne prob probadanja boli U svakom slučaju, znači nemojte se e, prepast, nego surađujte sa porukom s obzirom na upravo rečeno, pomolit ćemo se danas ne utiho, kako inače radim, nego ćemo se pomoliti glasno, pa vas molim da me popratite u molitve, da pognete glavu, poštovanju i otvorite srce. Ja ću govorit, zajedno ćemo reći amen. može? <tih> Hvala ti, Oče, na tvom predivnom, veličanstvenom dijelu spasenja, kojeg si izve u Kristu Isusu. Hvala ti na tome što si nam to objavio svoje riječi. I mi te molimo za poseban blagoslov Na tvojim evanđeljem Na riječu istine Ja u duhu istupam protiv tebe, Sotona Svezujem te silom duha Božjega Slamam ti moć I suprotstavljam se svakom zloduhu Koji na bilo koji način utječe na ovu sobu Posebice zloduhu religioznosti i lažne religije Ja vas izgonim u ime Isusa Krista I zabranjujem bilo koje dalje očitovanje da slobodno može prolaziti riječ Božja i dolazi do duša ovdje prisutnih. I hvala ti, Oče, u Isusu Kristu i po njegovom presvjetom imenu, što je to učinjeno sad. Amen. Znači, daću vam jedan mali naputak kojeg sam dobio u duhu prije seminara u Zadru, jer mi se čini bitan i onda vas pozivam da ga popratite i da onda do kraja razmišljate o njemu. Jako je važno, kako smo više put rekli Da se mi uskladimo sa riječom Božom To jest da mi u našem nastojanju I u našem razmišljanju Budemo onakvi Kakvima, kakvima nas On vidi I to objavljuje u svojoj riječi To praktično znači Da mi moramo sebe prisiliti Napraviti ono što On kaže da napravimo i da moramo presiliti sebe misliti i govoriti ono što on kaže da mislimo i govorimo? Ja sam dao ovu sliku bila mi je došla u duhu i nalazim je jako praktično važno. Recimo ako ste došli prvi put u neki grad i morate posjetiti neku bolnicu jer je vaše dijete teško bolesno i onda ne znate put do tamo i sreli ste nekog čovjeka na cesti i pitali ste ga za put do te bolnice, je li tako? Vama je hitno i preko nužno doći do te bolnice I On je vas uputio, znači idete s ovom cestom ravno I onda drugo raskršće desno ravno I prva lijeva vam je bolnica, jel' tako? I vi bi onda na osnovu njegove informacije krenuli u pravcu bolnice, jel' tako? Da li razumijete da vam ta informacija ukazuje put da li razumijete da će vas točna informacija dovesti do odredišta A da će vas lažna informacija odvesti od odredišta Kako bi sebe nazvali u slučaju da slijedite lažnu informaciju Vi bi bile zavedeni Stoga sad zapamtite ide formula Ako vi ne mislite ono što Riječ Božja govori Ako vi ne idete putem kojeg ukazuje Riječ Božja Onda ste zavedeni Onda ste u neistini I onda vas u vlast drži onaj koji je otac laži Ubojica od početka U kojem nema istine Ivan 8.44 A to je Boži i naš najveći protivnik Sotona Pismo ga zove na različite način Ali hebrejski Sotona znači protivnik Da li razumijete Prema tome riječ Božja je mjerilo za vas same da ste na ispravnom putu Isus je rekao u Ivanu 14.6 tj. Bog otac kroz njega Ja sam put istina i život Nitko ne dolazi kocu osim kroz mene ili po meni E sad, doć kocu to je isto značno sa baštinjenjem vječnog života Prema tome možemo čitati ovako Ako mi hoćemo postići vječni život Što je glavni cilj I nakon odlaganja našeg fizičkog tijela Završiti u neposrednom očevom prisustvu U nebeskim prostorima U njegovom utjelovljenju u Kristu Isusu I živjeti u blaženstvu i sreći i miru Mi trebamo ići tim putem Ovdje vam nema šalabahtera Ovdje vam nema preko veze Ovdje vam nema plave koverte Ili jesi, ili nisi I s obzirom na važnost toga da idete tim putem kroz Isusa Krista Jer jedna su vrata Onaj koji je najveći protivnik duša Kome duše prepadaju dok ne pronađe Isusa Krista, Čini sve da to spriječi mi od danas i na onda najjerojatnije tri dana ili četiri dana vidićemo ćemo kako počinjemo znači govoriti o križu i onome što je učinjeno za sve nas za cijeli svijet na križu. Ne bi li onda shvatili koja je naša uloga prije križa, zašto je nužno prihvatiti Isusa Krista i ono što je napravio na križu? I onda kako živjeti nakon toga što smo ga prihvatili Kako živjeti s njime nakon križa, u zajedništvu S tim je povezano ono što se u riječi Božoj zove Blagoslov ili milost Svaki blagoslov ili ti ga potreba kojoj je našo, Koja je našoj duši potrebna Nešto što naša duša treba jest namirena u Hristu Isusom i ako mi hoćemo namiriti našu dušu Ili zadovoljiti naše potrebe Mi onda moramo naučiti Kako se prima Krista To jest ulazi u njega I kako se živi s njime I o tome evanđelje Kako smo rekli, jel tako? Znači broj jedan Moramo primiti Krista Isusa To se događa pod križem Svijesno Sa odlukom volje I vjerom u srcu To niko ne može namjesto vas napraviti nakon toga, a to je povezano s odlukom Jer odluka to nosi u sebi Nema promjene Nema dodatnih teorija Odluka je takva da nosi sa sobom Suživot s njime I vi morate naučiti kakav je to suživot Jer primit Krista I onda ne živjeti s njime Jednako je izgubit Krista I to je nažalost stanje većine ljudi koji misle da su Kristovi, a u principu pripadaju protivniku i do grla su u velikoj nevolji Znači, ispočetka ulazak u brak, što je potpuno točna slika jer se crkva, muško i žensko u njoj zove zaručnica sa Kristom zaručnikom potpuno se podudara sa zemalskim brakom Ulazak u zemalski brak je potpuno svjesna odluka, je li tako? Za život i za vječnost I s time, ulaskom u brak Vi ste shvatili da to znači zajednički život Prema tome možete iz ovog zaključiti da velika većina nazove vjernika nisu uopće spašeni Već su u vlasti tame ako ste vi jedan od tih, imate priliku ovdje, znači istinski primiti Krista i onda s njime spasenje, izbavljenje, vječni život i naučit kako se živi s njime, to jest kako se živi život u pobjede, po Kristu Isusu. To je nemoguće postić bez da ste shvatili križ i zašto se na križu dogodilo, što se dogodilo i što vi morate napraviti da to važi za vas. Jel' tako? Ok, mi ćemo za početak zapisati važnu rečenicu To su Galačani 3.13 Mi ćemo se bavi sa Galačanima 3.13 Iako je i 14 tih povezan Ali vi zapamtite Galačani 3.13 Tamo piše da nas je Krist Isus otkupio od prokletstva zakona Postavši prokletstvom namjesto nas Jer pisano je proklet svaki koji visi na drvetu Onda se nastavlja da bi na pogane ili ne zna bošce, To su svi koji nisu židovi Prema terminologiji Svetog pisma Mogao u Kristu Isusu doć blagoslov Abrahamu obećan Ili blagoslov Abrahamu tako da obećanog duha primimo po vjeri Ali mi ćemo se koncentrirati na ono što je rečeno u stihu 13 Isus Krist nas je otkupio od prokletstva zakona Mi trebamo naše misli uskladiti s tom rečenicom Jer ta rečenica je istina Bog koji je izgovorio nikad ne laže Prema tome, mi trebamo shvatiti tu rečenicu I na koji način ona utječe ili ne utječe na naš svakodnevni život Tu se spominju dvije stvari Danas je otkupio I prokledstvo zakona Otkupet znači ponovo kupet za sebe Mi smo bili njegovi Našom greškom nismo tj. našom greškom smo, znači, prestali bili biti njegove I onda nam je On dao priliku da to ponovo postanemo I On je to napravio Tako da je prinio samog sebe Znači, cijena koja je plaćena za sve nas A vi trebate razmišljati za mene osobno Je Kristov život on je prolio svoju krv To je već učinjeno Znači, to ne mora na novo biti učinjeno To je vječno otkupljenje Što je učinjeno? Učinjeno je Kako kaže Ivan 19.30, dovršeno je Grčka riječ je tetelestai znači savršeno potpuno kompletirano djelo, to je malo bremenitije nego samo dovršen. To znači savršeno dovršeno bez ikakve potrebe da se išta dodatno dovršava s njegove strane. E sad, treba shvatiti što je ono od čega nas je otkupio, što je proklestvo zakona jer većina ljudi to ne zna. I zašto je bilo nužno Da tako skupa cijena Bude dana kao otkup A to je Kristova krv I njegov život Je tako? Pismo kaže jasno i glasno Na više mjesta I to trebate shvati kao činjenicu Dijete Božje čiju svjesnost gradima Je utemeljena na istinama i svetog pisma počevši sa onom da je riječ Božja istina i on s tom svjesnošću uzima činjenice iz riječi Bože i one grade njegovu svijest, njegovo vjerovanje i otud njegovo djelovanje stoga je prva svjesnost kod djeteta Božeg da je Božja ili očela riječ istina da su to činjenice da je to apsolutno znanje da nema dvojbe Ja vam moram reći da cijelo sveto pismo nije doslovno istinito jer ima puno slika koje se ne mogu shvati doslovno prem da su one istinite kad ih se shvati Međutim, poslanice su pisane jednostavnim jezikom za izgradnju crkve i tamo nema slika Sve je kako piše jel me razumijete? Primjerice, jedna slika je da će on zatvorit vrata Pred deset djevica Neće, on ne zatvara vrata To je slika što si duša Predstavljena sa ludom djevicom Radi u odnosu na božanski život Znači to nije doslovno Točno premda istina Je li me razumijete? Međutim, poslanice Su apsolutno istinite u slovu To jest nisu pisane na način da treba dodatno tumačenje ili ti ga da je preneseno značenje za razliku od mnogih mjesta većine Starog Zavjeta osim povijesnih knjiga svih proročkih spisa velikim dijelom, otkrovenja velikim dijelom i velikim dijelom evanđelja stoga istina nije u slovu nego u razumijevanju slova što se lako zaključi ako vidite koliko ima crkava a svi imaju istu Bibliju da je u slovu, bila bi jedna crkva s obzirom da nije u slovu, nego u razumijevanju slova ima i koliko ima vođa u crkvama, je vam ovo jasno? Zato slovo kod nekih ubija, jer nije probuđen božanski duh koji je pisao slovo, pa ga krivo tumače, po drugim korinčanima 3.6 OK, znači ovdje se spominje da nas je Krist odkupio Efežani 1.7 kaže da smo otkupljeni njegovom krvlju Kološanima 1.14 kaže da imamo otkupljenje po njegovoj krvi Otkrovenje 1.6 kaže da smo njegovom krvlju otkupljeni od grijeha prva Petrova 1.18-19 kaže da od našeg ispraznog života kojeg smo naslijedili od naših otaca nismo bili otkupljeni nečim prolaznim poput srebra i zlata nego skupocijenom ili dragocjenom krlju Isusa Krista, Jaganca, nevina i bezmane Morate shvatiti da je to stvarni događaj Da je on stvarno bio na križu I da je on stvarno umro na križu I trebate shvatiti zašto se to dogodilo Jer ako vi to ne shvatite Vi ne možete uživati blagoslove toga Jer vi ne možete vjerovati u to Jel' me razumijete? Znači On jest Ivan 3, -16, On jest bio podignut kao Mojsijeva zmija u pustinji Da svaki koji vjeruje u njega Ne pogine, nego ima život vječni Jer Bog je toliko ljubio svijet Da je dao svog jedinorođenog sina Da nijedan koji vjeruje u njega Ne umre Nego ima život vječni, je li tako? Ok Znači što je prokletstvo zakona Najprije što je zakon Koji je to zakon? U Bibliji Starog Zavjeta Na što se Pavle poziva Pod zakonom se misli na pet moj sijevi knjiga I onda treba shvatiti što je prokletstvo zakona Prokletstvo zakona se jasno vidi što je U ponovljenom zakonu 28 Gdje se ukazuje da je prokletstvo zakona neugodna ili negativna posljedica koju duša snosi kad svojevodno krši poznati ili objavljeni božanski red ljubave Posljedice kršenja tog reda se nazivaju prokletstvo zakona a blagodati vršenja tog reda ili života u skladu s tim redom se nazivaju blagoslove čime ćemo se mi baviti jer to je jasno određeno mi moramo znati što je prokletstvo zakona Da znamo od čega nas je Krist otkupio svojom žrtvom, je li tako? Inače samo znamo da nas je otkupio A nemamo pojma od čega Zašto I normalno ne možemo uživati blagoslove toga, je li tako? Ok Prokletstvo zakona broj 1 Jest duhovna smrt Duhovna smrt Rečeno je u knjizi Postanka, drugo poglavlje, stihovi 16 i 17 Bog je dao Adamu i Evi sljedeću zapovijed Sa svakog stabla u vrtu jedite ili možete jest Ali sa stabla poznanja, sa stabla poznanja Dobra i zla, nemojte jest Jer u, jer u koji pojedete, za ćete umrijeti Oni su pojeli, nisu fizički umrijele Znači radi se o duhovnoj smrti. Broj jedan problem ili ga broj jedan, stvar od koje nas je otkupio Isus Krist jest duhovna smrt. Duhovna smrt je posljedica grijeha. Duhovna smrt je posljedica grijeha. Plaća za grijeh je smrt. Rimljanima 6 23. Plaća za grijeh je smrt. Jezikel 18 4 20 duša koja sagriši će umrijet Što znači duhovna smrt? To znači odvojenost od Boga Oca. To znači tama kao posljedica kršenja reda ljubavi i života uzlo. To znači nemogućnost prebivanja u njegovom prisustvu i uživanja blagoslava povezanih s time Duša živi ali ne živi Duhovna smrt je stvarna stvar Koje većina duša koje nisu primili Isusa Krista nisu svjesne Dok ne umru onda će postati svjesne jer onda se svi prirodni užici kojima su se prepuštali nekontrolirano Pretvaraju paklene muke Istog trenutka kad napuste tijelo Poradi prirode duhovnog svijeta Prema tome nije neka beznačajna stvar Da li se shvatio što se dogodilo na križu Za koga Što to ima veze s tobom I da li si ti to presvojio na pravi način mi moramo shvatiti tu žrtvu I svijesno se njom iskoristiti Mi smo rekli da ćemo na seminaru presvaja taj blagoslov i druge blagoslove Bez molitve Samo sa ispovjeđu vjere Da ćemo mi stati pred križ Oni koji to nisu napravile i da ćemo u vjeri u ono što pismo kaže Onome što je Krist napravio To je Bogota za nas u cijelom slijedu od raspeća Do znači uskrsnuća i posjednuća Da ćemo mi Krista Svojevoljno svjesno učiniti našim gospodarom Gospodi možete prekrižiti u vašim Biblijama To je potpuno krivi prijevod Ne znači nikome ništa Pa tako ni vama No kad shvatite da je riječ gospodar, da je Grčka riječ iza toga kirios i da se nekadi prevodi gospodar recimo u Otkrovenju 19.16 i 17.14 gdje se kaže da je On gospodar gospodara i ako znate što ta riječ objašnjava što znači, naznačava da to znači onaj kojemu netko ili nešto pripada koji nad nekim ili nečim ima moć odlučivanja vlasnik Onda vi znate što vi Kristu do govorite pod križem Ja te biram za svog gospodara Od sad si ti moj vlasnik Ti odlučuješ nada mnom Ja ću hodat u služenju tebe I po podložam tvojo riječi Ako to ne napravite, to nije ispravna odluka Onda ste i dalje u vlasti tame i dalje nemate pravi život u vama Boži I ne možete uživat blagoslove Ta odluka je najvažnija odluka koju možete donijeti, A većina je nije donijela I logično je da ne mogu uživat blagoslove Koji se nude nakon žrtve ili kroz Krista Isusa I da žive život u porazu Jer nemaju pojma ni što su, ni kako su a to se ne prima tradicijom ili jel ti je baba primila to se prima svjesno ako ustima ispovijedaš da je Isus Krist tvoj gospodar i u srcu vjeruješ i u srcu vjeruješ da ga je Bog uvijesio od mrtvih ja sam vam dao poisto vječivanje s Isusom Kristom to što On kaže da ga je uskrisio, to je cijeli paket Prvih sedam stavaka Mi ćemo ovdje raditi osmi i deveti Al danas nas zanima sedam Znači mi moramo Na osnovu onog što Sveto pismo kaže Koje je istina Ne na osnovu onog što se nama čini Kako nas češka po leđima Što je moj susjed rekao Što piše u novinama Nego na osnovu onog što piše U što mi vjerujemo srcem Ili ti ga duhom a na osnovu znanja da On nikad ne laže Mi moramo vjerovati Da smo mi zajedno s Kristom razapeti Zapamtite zajedno Jer On koji nije počinio grijeha Drugim Korinčanima 5. 21, On je išao na križ Optereće našim grijesima Njega je Bog učinio grijehom Zbog nas Naš grijeh da mi možemo postati pravednost Božja u njemu I kad je krist bio raspet Kao zločinac Ja sam taj zločinac Ti moraš sebe Ti se moraš poistovjetiti s njime U cijelo ovom, ovom uzlasku na križ Smrti Ukopu Uskrsnuću i posjednuću Da znaš da te se tiče Jer si ti primanjem Krista Isusa Tije primanje mnjega po vjeri, ti se obukao Krista, nema više razdvajanja. Galaćanima 3:27, koji ste u Kristu, istosno ste obukli Krista. Vi ste po jednom duhu kršteni u jedno tijelo. Po prvim korinćanima 12:13. Vi ste po prvim korinćanima 6:17 druženi s Kristom ili jedan duh. Nema više razdvajanja jer to je onda brakolomstvo, preljub Većina su preljubnice I na višim i na nižim polođajima Takve će im biti odgovornosti Prema tome Znači, mi moramo shvati zašto je On išao na križ I shvati da je išao zbog nas s nama Jer on grijeha nije počinio Ali ga je Bog Otac Nakon što se sam ponudio, nikoga nije tjerao sam se ponudio po vječnom duhu Hebrajima 9.14 Opteretio sa grijesima cijelog svijeta Jer sav svijet je pismo zatvorilo pod grijeh To ćemo sad pročitati Tu su Galačani 3.22 I Rimljanima 3.9.10 kaže Da ne, nema pravednoga Svi su zagriješili I ostali su kratki za milost Božju Prema tome svaki pona osob ili svaki za sebe pusti druge mora ovo sam shvatiti sebe poisto s Kristom I ja sam vam pomogao i onda ovo su citati nije opis Razapet sam zajedno s Kristom Galačanima 1.19 i 6.6 Umro sam zajedno s Kristom Rimljanima 6.6 i 8 i prva petrova dvjesto dvadeset i kološanima tri jedan tri ovo ću vam ja sve objasniti jer je jako važno mi pričamo o prokletstvu zakona ili ti ga o duhovnoj smrti koju je Krist uzeo na sebe Kaže Krist nas je oslobodio prokletstva zakona Ako znamo da je prokletstvo zakona duhovna smrt Onda možemo čita duhovne smrti Jel' tako? Tako da je duhovno umro za nas Jel' tako? Jel' tako? to je jako važno. Ali kako je on umro za nas, umro je s našim grijehom i sa našom prirodom koja je činila grijeh i zato sam ja umro s Kristom. I s obzirom da sam ja umro s Kristom i s obzirom da sam ukopan u smrt zajedno s Kristom, s obzirom na moj stari život, i starog čovjeka ja više nemam ono zbog čeg sam umro s Kristom Jer to je ostalo u grobu I onda sam ja oživljen ili uskrišen zajedno s Kristom To znači u novosti života Jedan ulazi u grob, to je slika krštenja Možete se uranjati u vodu od jutra do sutra To vam ništa neće pomoći, To je vanjski znak unutarnje milosti Neki od tog rade veliku stvar, to vam je nebitno Košto što vam je nebitno, ili jedete kruh i vino To vas neće spasiti, k'o što judu nije spasila Jel me pratite To su vanjske slike Učeš mrtav grešnik i začeš mokar mrtav grješnik Ako ovo nisi pokopča Ti to moraš shvatit I svoje voljno se tome priklonit I dat ispovijet I vjerovati u to I sukladno živjet Oke. Okay. Znači oživljen sam zajedno s Kristom Po Efežanima 2.5 I Kološanima 2.13 I završno Posjednut sam zajedno Sa Kristom na nebeskim visinama Prema tome mora znati Di ti je pozicija Ti više nisi u grobu Kako se neki smatraju Jadni, bjedni crvi Griješnici, je tako? Većina se smatraju bjednim crvima Crvi su u grobu mi smo nadmoćna postojanja, pravednost Bože u Kristu Isusu to ćemo danas objašnjavati. Ako vrijeme dozvoli tri svjesnosti djeteta Bože koje se vežu na prvu. Prva je da je riječ Bože istina, druga je da smo otkupljeni, treća je da imamo novi život po Kristu Isusu ili da smo nova stvorenja i četvrta jest da smo pravednost Bože u Kristu Isusu. Jel me pratite? Oka. Znači jako je bitno shvatiti. Što se mene tiče to što se dogodilo na križu, jel tako? Radi se o duhovnoj smrti. Svak mora za sebe vidjeti, ja neću ulaziti u vaše osobne stvari ako me vi sami ne pitate nakon seminara. Ali ako vi ovo niste napravili, ja vam govorim u ime Isusa Krista da ste vi u vlasti tame i da nemate života u vama. I da bez obzira što vi mislili, što vam drugi govore, da vam je to svejedno tako čega ćete postati svjesni kad umrete. I da vam je bolje ovo napravi što pismo govori, a imate priliku sad. To su ozbiljne stvari. Dakle kako se mene tiče Kristova smrt, ili čime mojim ili s je on mojim išao na kriš kako kaže prva petrova 2, 24. on sam krist Isus na svom tijelu uze moje grijehe moje grijehe jel tako i prikuca ih na drvo križa na svom tijelu moje grijehe i ono što je vezano s grijesima to je smrt. Ili tako? On je zbog mojih grijeha bio raspet i umro je zbog mojih grijeha je li tako? Da ja mogu živjeti pravedan pred Bogom Jer me pratite gdje smo okay, idemo vidjeti što pismo kaže O tome kako je u svijet ušao grijeh I po grijehu duhovna smrt I vidjet ćemo kako mi primamo tu smrt na sebe Jer puno njih misli da ih se to ne tiče Da je svejedno kako žive ako su u crkvi Ili ako su jednom primili krista. Vi možete ite kako izgubiti vječni život ako primite Krista i živite kao antikrist, je li tako? tako. Ko što možete izgubiti bračnu sreću, ljubav u braku i brak vam se može rastaviti ako ste nevjerni, je li tako ili nije tako? Ok Čitamo dakle Rimljane 5. poglavlje, stih 12 pa ćemo vidjeti dokle. Znači po, pozivam se na, ponovlje, na, na, na ponovljeni zakon 28 gdje objašnjava da je proklestvo zakona posljedica ili negativna posljedica kršenja božanskih zapovjedi i onda se vraćamo u postanak 2.16.17 di kaže jasno i glasno 16. stih da je Bog dao zapovjed i da su oni prekršili zapovjed i da je kršenje zapovjedi grijeh a da je plaća za grijeh smrt Jel me pratite? E sad da vidimo Pavle kako to objašnjava Zato kao što po jednom čovjeku uđe u svijet grijeh i po grijehu smrt I sad svi mislite da je to to da ih se ne tiče da vidimo što dalje kaže I tako smrt prijeđe na sve ljude time što svi sagriješiše kad smrt prijeđe na sve ljude Pa kad sagriješiš Neki misle da više ne važi pravilo Da je grijeh jednako smrt Ali zapišite si Jakovljevu prvo poglavlje stihove 13 do 15 Di kaže da Bog nikoga ne napastvoje Neka nitko ne kaže da ga Bog napastvoje Jer Bog nikoga ne napastvoje I ne može biti napastva na zlo nego svakoga napastu je njegova vlastita požuda koja kad požuda začne grijeh, pazi sad ovo jako važno, a izvršen grijeh rađa smrt. Smrt. Koja smrt? Duhovna, Duhovna smrt. Jel me pratite? Jer ja vidim da ljudi ne žive ozbiljno, jednom jeste član crkve jer nećete biti Kristovi ako ste član crkve ko što nećete biti auto ako ste u garaži A možete biti Kristovi ako ste u crkvi ili van crkve ili član bilo koje crkve, ali me pratite? Jako je bitno jeste li vi ovo shvatili i živite sukladno tome Iz početka svakoga njegova vlastita požuda napastvuje i požuda začme grijeh A grijeh izvršen što rodi smrt Jel' tako? Ok Jer ja vidim da, da ljudi to ne razumiju Evo nešto piše, ovo on piše za crkvu Nije svejedno kako živiš Pazi što kaže. Ili ne znate da nepravednice, praved, Nepravedan je koji čini grijeh, jel' tako? Svaki koji počinja grijeh je nepravedan Jel' tako ili nije tako 1 Ivanova, Ivanova 3.10 Ja ću vam to pročitati Da vam ne citiram Da vi znate da je to u riječi Božoj Pa ću vam ja pročitati što kaže prva Ivanova 3.10 <clears throat> Potom se poznaju Božja djeca I džavolska djeca Tko ne čini pravdu ni od Boga Isto tako ne ljubi svojega brata Znači nepravednost jednako grijeh Ok, pazi sad ovo. Svaki koji čini grijeh čini bezakonje jer je grijeh bezakonje zakonje. prva Ivanova 3 četiri on piše crkve ovo je za crkvu jel ne razumijete, on piše braći ljubljenima jer tako kaže ipak dječice ljubljeni. Ovo je crkva, nije sve jedno kako živite. Ispočetka po Adamu je smrt ušla u svijet, ali nemojte misliti da vas se tiče Adamov Greh osim što je otežao vaš put. Jer kaže jasno i glasno ovako Ezekiel 18.19 Pitate zašto ne nosi sin krivnje svojega oca Zato jer je sin činio pravo i pravdu i držao moje uredbe, sve moje uredbe i radio po njima doista zato će živjet duša koja griješi ona će griješiti. a sin neće nositi krivnje oca Adam bi treba biti naš Čukun, čukun, čukun, čukun, čukun i tako. Je li tako? Ok. Sin neće nosit krivnje oca i otac neće nosit krivnje sina. Pravedniku će biti plaća pravednosti, a bezbožniku plaća bezbožnosti. Ako li, čitam dve četvrti, pa do dve šestog, dve, dve četvrti cijeli, pardon. Ako li se pravednik odvrati od svoje pravednosti i čini opačinu, po primjeru svih gadosti što ih čini bezbožnik Hoće li on živjeti ako čini tako što? Ne Sva njegova pravedna dijela Što ih je učinio neće mu se uračunati Zbog vjerolomstva što ga je počinio I zbog grijeha što ga je počinio poginuće. Ok Idemo sad za crkvu čitat nešto iz Korinčana Op, jer znate da su Korinčani bile crkva, je li tako? Pavle piše crkve OK Zato što je to bila najgora crkva Bludnice Incest među njima Oni su bili najgora crkva OK, pazi sad ovo Evo pet Općenito se čuje o bludnosti među vama I o to o takvoj bludnosti kakvi nema ni među poganima Da netko na ime ima očegu ženo Pazi sad ovo <clears throat> Ili ne znate da nepravednici neće baštinit kraljevstva Božjega Baštinit kraljevstvo Božje uživati vječni život U prisustvu očevom, u neposrednom prisustvu Isusu Hrista Je li tako? Ok, prema tome piše crkve I ako ovisi kako živite nakon križa To jest da li živite ljubav Božju Koju ste vidjeli pokazanu u Kristu Isusu To je dio pravednosti Božje Ja sam pravednost Božja u Kristu Isusu I ja činim pravednost nije me moja pravednost opravdala, nego Kristova pravednost ili Božja pravednost u Kristu Isus. Opravda sam besplatno povjeri u njegovu milost. Ali nakon toga živim kao pravednik Jel me pratite? Košto čovjek koji je osuđen na električnu stolicu Ako ga gradonačelnik ili, ili, ili presjednik države pomiluje On je pomilovan ne zbog svojih dijela Zbog njih bi treba izgorit na stolici Nego zbog njegove milosti Ali kad izađe pomilovan Njemu se više ništa ne uračunava pred zakonom I on treba živjeti kao pravedan Da ne završi opet uzator Jel me pratite? Da duže Ovo puno ljudi ne razumije prave se pametni, a užasno su kratke pamete I onda oni idu prema jami I druge vode u jama Jedno spašen ne znači da ćeš osta spašen <clears throat> Ok, znači da Ne znate li da nepravednici Neće baštini Božega kraljestva Ne varajte se, ni bludnici Ni idolopoklonici Ni preljubnici Ni mekoputni Ni muškoložnici Znači, ja sam čitao neki dan vi ispravitako spravi, ako griješim da je Papa rekao da tko je on da sudi homoseksualce. Istina da je on nitko da ih sudi Ali on treba proglasiti Boži sud Boži sluga proglašava Boži sud Oni neće baštinit kraljestva Božega I to im treba reći Jel me pratite? Jer inače sudjeluješ u njihovim grijesima I ne pomažeš im A to ne znači da ga odbacuješ kao čovjeka Ali mora se znat što je po Božjem redu Da mu se može pomoć Ko što bi to rekao preljubniku Ako si pametan i Boži I isto lažljivcu i svima Koji će završiti u ognjenom jezero Koji gori s umporom, je li tako? Jel me pratite? Je, da se spasi, okay. da je da dalje išo, da... Ni muškoložnici, ni kraljivci, ni lakomci Ni pijanice, ni psovači, ni razbojnici Neće baštini Bože kraljevstvo Jednostavno neće Ja vam ovo govorim da shvatite Broj jedan, morate primit Krista Da vas očisti od toga I da primite otpuštenje grijeha I onda živjeti s Kristom I činiti pravednost da ostanete u njemu jer vam se još više zaračunava ako primite Krista pa onda ne živite u Kristu. To vam još gori grijeh Duplo vam se računa Jeste to znali? Nema više žrtve za grijeh Vini da mi gledate čudno pa da vam pročito je Jer ako griješimo svoje volno Hebrema 10, do 10.26-31 Ako griješimo svoje volno, nakon što smo primili spoznaju istine nema više žrtve za grijehe Žrtva za grijehe važi ako sagrišimo u slabosti Znači u slabosti tijela Ali u duši u pokajanju svjesni greški dođemo Kristo, Priznamo Mu naše grijehe I On je vjeran i pravedan I On nas čisti od svake nepravednosti Po 1. Ivanovo 1.9 Ali svojevolno ako griješimo Onda nema žrtve za grijehe jel me Pratite me Svojevolno griješi Znači pune svijestine Živiti u skladu sa Božim redom I Kristovim primjerom Je li tako? Ok, nema više žrtve za grijehe, nego strašno čekanje suda i bijesnog ognja koji će progutat protivnike. Tko prestupi Moj Sijev zakon, bez milosrđa biva osuđen na smrt na temelju izjave dvaju ili triju svjedoka. Zamislite koliko će goru kazno zaslužiti onaj koji sina Božega pogazi. Kako ga gazi? Ako griješi svojevoljno. I krv saveza za kom je posvećen. Jer nas Hristova krv posvećuje Hebrajima 13.12 Posvećuje To znači odvaja nas od onih koji su griješni Odvaja nas od grijeha za Boga To znači posveća Odvaja I On tu krv smatra nečistom Kako pa kaže Svojevolno griješi Nakon što je spozna istinu Ili tako? Ako ne spozna istinu, svedno griješi Ali mu se toliko neuračunava, ne Neće toliko bi kažnjavan Po Luki 12, 47, Lu Sluga koji ne zna volju gospodarevu Neće biti puno tučen Ali onaj koji zna, hoće zna OK Zamislite koliko će goru kaznu zaslužiti Onaj koji Sina Božega pokazi, pogazi I krv saveza kom je posvećen smatra nečistom I pogrdi duha milosti Di je duh milosti? U nama Zato svaki put Pavle u njegovom evanđelju, poslanicama Nakon što malo priča o sebi, hvali se Onda hvali crkve Blagoslivlja i zahvalju i Onda počne veličati Isusa Objasni što je učinio za nas Kako to primiti Kako smo nova stvorenja I onda kako živjeti u Hristo I onda kažu fežanima 4.30 Nežalostite Božjeg svijetog duha Gdje je On u nama Kako ga žalostim? Pa da živim po bezbožju Bezbožju, da Ok i krv saveza kojom je posvjećen Smatra nečestom i pogrdi Duha milosti. Doista Poznat nam je onaj koji reče Moja je osvjeta, ja ću uzvratit I opet gospodin će sude svojim narodom Strašno je upastu ruke Boga živoga. Još na dva mjesta govori u Hebrema 6 U drugoj Petrovo Isto to Pričamo i dalje O tome da nas je krist Otkupio od prokletstva zakona I to svojom krvlju I da nas njegova krv čisti od svih grijeha jer njegova krv jednako njegova smrt njegova smrt jednako grijesi cijelog svijeta i moj na njemu ali ja to moram napravi svjesno u, u vjeri, u zahvalnosti I živi dostojno toga I ako živim u zajedništvu To jest hodam u svjetlu riječi prva Ivanova 1.7 I ja hodam u zajedništvu S braćom i sestrama Njegova krme stalno čisti Od svih grijeha koje bi mogao počiniti U svojoj slabosti, ali sve manje i manje Ne sve jedno Ili ti ga gore, sve manje i manje 1 Ivanova 1.7 Njegova krv nas čisti stalno od grijeha Njegova krv prolivena nas je očistila od svih grijeha do križa i onda u zajedništvu s njime njegova krv stalno radi i čisti nas od grijeha koje počinimo u slabosti ili neznanju ako hodamo na svjetlo riječi i u ljubavi, jel' tako? Mm -hmm. tako Ok, znači grijehom jednoga je smrt ušla na svijet jel' tako piše? Piše Ok, ali paži kako se to tiče vas Smrt je prešla na sve ljude Na sve ljude Tako što svi sagriješiše I to vam je vladalo Do židova I do Mojsija i Levitskog zakona I zato kaže ovako da je, nego je vladala smrt Od Adama sve do Mojsija I nad onima koji ne sagriješiše Prijestupom sličnim kao Adam Koji je bio prilika onog što je trebao doći Zato što su tad grijesi bile prekrivene Žrtvama, paljenicama Međutim, nije se mogao izbrisati Ili dokinuti problem grijeha A to je pala priroda Nju je kriz dokinuo kad je uzeo na sebe Palu prirodu našu Znači, Židovi su imali oproštenje grijeha A mi imamo otpuštenje i novi život Oni nisu mogli imati do križa Jel' me pratite? I sad imate ono što se događa do križa Ili ti ga u životu pojedinca dok nije primio Krista. Jel' me pratite? Vi morate ući osobno uh, Zainteresirano za ono što se dogodilo Isto je reć civilizacija do križa Ili ja isto tako bez Krista, je tako? Dođete na isto. okej okay. da mi vidimo kako Pavle čitamo Efežane drugo poglavlje, naziva ili opisuje one koji su znači u grijehu bez Krista. Pazite, vi ste bili mrtvi, pričamo i dalje o Prohletstvu zakona koji je duhovna smrt, duhovna smrt je odvojenost od Boga oca u duše, koja je pod grijehom, je tako? Ok, ta odvojenost je dvojaka, odvojenost duše koja ima takvu prirodu prije nego je primila Krista, to je temeljna odvojenost. I onda prekidanje zajedništva duše koja je primila novi život kad počini nakon toga neki grijeh pri čemu ona nije povratila staru prirodu nego je ona samo ispala i zajedništvo, to je razlika ljek za jedno je otpuštanje grijeha i novi život a za drugo je opraštanje, ispovijed grijeha je opraštanje, je tako? Ovdje se ovo rješava primanjem Krista za gospodara jer to dovodi do novog rođenja i dovodi do otpuštanja grijeha. A ovo se ovdje rješava sa ispovjeđu grijeha, jer nas duh iznutra na goni upućuje jer kad smo primili Krista, primili smo Duha Božega. I kaže ljubav se Božja izlijeva u naša srca po Duhu Svetom koji nam je darovan. Rimljanima pet. I taj duh iznutra kad počiniš greh protiv ljubavanja, Kopka I onda poprati uputa i dođi Kristu I reci, oprosti ti voja riječ kaže Ako sam počinio grijeh, da dođem, da ti se ispovjedim, Ti si vjeran i pravi da ti ćeš me očistiti od svakog grijeha Ali ako ste sagrešili proti bližnjega, neće raditi Dok i njemu se ne ispričate, i ispravite Ne radi samo jedan na jedan, ako ste počinili proti bližnjega Morate se i bližnjemu ispričati I ispravi što ste napravili Jer me pratite? Prema tome Znači Vi ste bili mrtvi Zbog svojih prijestupa i grijeha Ja kažem svima Ja ne znam za vas Ali ja vam ovdje mogu pokazati jednog Koji je sasvim izvijesno bio mrtav Zbog prijestupa i grijeha A to sam ja Znači sasvim izvjesno. Ja osobno Ulazim direktno u ovu definiciju Iz Tita 3 to? Tita 3.3 jer mi smo bili nekad nerazumni, nepokorni, lutalice Živjeli smo u pakosti i zavisni Puni mržnje i mrzeći jedni druge. Ja jesam i to je stanje ili život duše Kao posljedica duhovne smrti Koja vlada u njoj, je me pratite? Ja prvi Znači, ovo se mene tiče Ja drugi. Ok, vi ste bili mrtvi zbog svojih prijestupa i grijeha Zbog čih prijestupa iz grijeha, zbog svojih. Ovdje kaže kološanima 2.13 Bog je vas koji ste bili mrtvi u prijestupima i u neobrezanju svog tijela oživio s njime ot, otpustivši na sve prijestupe. Znači, mene osobno. Ok, idemo dalje. Zbog svojih prijestupa i grijeha vi ste bili mrtve u kojima ste nekoć živjeli na način ovog svijeta, po knezu koji vlada u zraku, po duhu koji sad djeluje u nepokornim sinovima. Oni koji su nepokorni riječi Božoj, nepokorni volji Božoj, oni koji ne žive po Božjoj volji Da skratimo po Kristovom primjeru Oni žive po volji onoga koji je naš protivnik I oni žive u njegove vlasti Jedni koji žive po volji Božoj Zovu se djeca Božja A oni koji žive po volji ovog drugog Zovu se djeca volja. Kako ih Isus jasno zove Jasno ih zove U Ivanu 8 Stihove Stihove 38 41 i 44 Vi vršite volju vašeg oca Vaš otac je džava, jel me razumijete? ispočetka Koja su djeca džavolja? Oni koji vrše volju Svoga oca To znači ne vrše volju Božju I oni koji vrše njegovu volju Čine grijeh Koji čine grijeh Oni tine smrt Je vam ovo jasno? srazmjerno tome, je tako? Zato kaže da smo bili u prijestupima i grijesima po željama našeg tijela čineći prohtjeve tijela i slijedeći tijelesne porive i bili smo po naravi djeca srčbe kao i ostali Je tako? A mislim, zašto je išao kriš, na križ? Čisto da vam se pokaži kak ima dobru frizuru Kaže, za svijet da je iša Christus je otkupio od proklestva zakona svojim životom On je dao svoj život Za duhovnu smrt cijelog svijeta Kao posljedica života u grijehu To je življenja ne po volji Božoj Nego po svojim prohtjevima u nepokornosti Je li tako? Zato se mi obavezujemo na pokornost, ili da je Krist naš gospodar i da ćemo živjeti u poslušnosti njegovoj volji Zato On kaže u Luki 6,46 Zašto me zovete gospodaru gospodaru a ne činite što kažem? Gospodar znači da ja činim što On kaže i to ne samo jedan dan, nego cijeli život Jel me pratite gdje smo? Ali Bog, koji je bogat u milosrđu Zbog velike svoje ljubavi S kojom nas je zaljubio za, Zavolio Oživje s Hrstom nas Koji smo bili mrtvi zbog grijeha Iz Kako budemo mrtvi zbog grijeha Tako što slušamo požude Prohtjeve naše narave I onda ta požuda rađa Znači naša požuda rađa grijeh A grijeh je izvršen smrt ali On, bogat milosrđem, Nas je oživio s Kristom Milošću To je nezaslužena dobrota Zato što se jedan u ljubavi još na nebu I On koji je ljubav nije odbio ljubav Nego je zbog njegove ljubave I njegove žrtve poništio grijehe protiv ljubave I onda nam ponovo dao ljubav Postavši tako njegova pravednost u Kristu Isusu Znači, on je pokazao svoju pravednost Tako da je uzeo grijehe na sebe u Kristu Da mi možemo ponovo primiti ljubav Jer se pravda nije zaobišla Nego ispunila Jer Bog je pravednost S njime nas uskrisi i posadi Na nebesima u Kristu Isusu Da pokaže u budućim vjekovima Preveliko bogatstvo svoje milosti Dobrotom prema nama u Kristu Isusu Doista milošću ste spašeni po vjeri to nije od vas da se netko ne bi hvalio ne podijelimo. Mi smo njegovo djelo stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo. Znači ovako, na križu mi moramo vidjeti sebe na Kristu koji je izmrcvaren, koji je izbičevan, toliko da mu se lika nije poznavalo ni obliča Po Isaia 52.14 I onda mi moramo shvatiti da je ono u nama griješno bogoprotivno sve što smo ikad počinili pričam za koji ga nisu primile u vjere sa ispovjeđu vjere da je sve ono naše loše Znači išlo na njega I da je kad je on umro Umro naš stari čovjek Ovo čito, gledam din izaja. Da je umro naš stari čovjek I da smo prema tome mi u Kristu Novorođeni ili oslobođeni od svega Jer mijenjanje te naše prirode Kristovom smrću i uranjanjem u njegovu smrt I izranjanjem bez onog što je dovelo do smrti Je jednako novom rađenju I zato kaže u drugim Korinčanima 5.17 Da se nadoveže na Efežane 2.10 da, da nas je Bogu Kristu Isusu stvorio Mi smo nova stvorenja ili stvorenja i stvaranje, ista riječ Pravilno reći ovako Mi smo nanovo stvoreni Bog nas je stvorio, sad kaže U Kristu Isusu I kao posljedica togog, toga smo nova stvorenja Staro u minu Zašto? Jer je išlo s Kristom u grob I sve novo nasta Prema tome ja imam novi život zato on kaže To kaže u Ivanu 3 3 do 7 Više put ponavlja Ako se nanovo ne rodite Ne možete vidjeti kraljevstva Božjega Jer u kraljevstvu Božjemu Nema paklene sotonske prirode Nema grijeha Nego ima vječni život Ili božanska priroda Eli tako? Paži što on kaže Znači ovako Zaista, zaista kažem ti On je to prvo rekao Ivano 3.3 Ali čitamo ivan 3.5-7 Ako se tko ne preporodi Vodom i duhom Ne može ući u Božje kraljevstvo Što je rođeno od tijela tijelo je A što je rođeno od duha duh je Ne čudi se što ti rekoh Morate se preporoditi i onda dole spominje stihovi 14-16 Što smo već rekli Da je kriz bio podignut Kao što je Mosije podigao zmiju Tako kriz ili sin čovječi mora biti podignut Da svaki koji vjeruje u njega Pazi Ne Da svaki koji vjeruje u njega Ne pogine ili propadne Nego da ima vječni život Znači oni koji vjeruju u njega Imaju vječni život Ne za koje vjeruje Dida Jel' me pratite? Ako ti u srcu vjeruješ Pazi Ivan 5.24 Zaista, zaista kaže vam To kad kaže zaista, zaista To vam je na izlovnom tekstu Amin, amin Istina, istina Ovo vam je istina Sama istina Koju vam govori istina I ne može biti nego istina To kaže Ovo vam je sto posto Tko sluša moju riječ Znači moraš čuti riječ Jer mi se preporađamo Po njegovoj poruci, jel' tako? Kad čujemo poruku istine jedan 1.13 Iakovljeva 118 po poruci kad je čujemo. I ta poruka je riječ koju mi propovijedamo. Prva Petrova 123 mi se preporađamo ili na kad čujemo poruku. Prvo moraš čuti poruku Pa onda povjerovati u poruku I onda ispovijediti na glas da vjeruješ u poruku Znači mi ćemo stati pred križ I na osnovu onog što pismo kaže Mi ćemo reći Isuse ja te biram za gospodara Odričujem se sotone svih njegovih dijela Od sad tebi pripadam Ja vjerujem da si ti sin Boži Koji je namjesto mene išao na križ Koji umro s mojim grijesima Ukopan s mojim starim životom S kojim sam ja zajedno uskrišen u novosti života Očišćen od grijeha posvećen tvojom krvlju I sad sjedin zajedno s tobom u duhu Na nebeskim visinama To mi kažemo jer je to istina Ali ne pratite I ako to kažete vjerujući To se aktivira I ako živite u tome Aktivira se sve više i više Dopunine koje je ukazano u Kristu Isusu Savršenog čovjeka što je svrha Hrstanska hrstanstva na zemlji Po Efežanima 4.13 Da budemo na njegovom ustru Kaže, tko sluša moju riječ i vjeruje onome koji me poslao, ima život vječni i ne dolazi na sud, nego je prešao iz smrti u život. Znači mi smo u duhovnoj smrti Dok smo u grijehu I živimo po prohtjevima svog tijela I nismo primili Krista za gospodara I dalje smo u vlasti tame Ali On nas je križem Izbavio iz vlasti tame I premio u kraljestvo sina ljubavi svoje Kološanim 1.13 Kako? Kad povjerujemo Jer po njemu, kad vjerujemo Imamo otkupljenje I po njegovoj krvi Otpuštenje grijeha 14. Stih. Kad vjerujemo Jel' tako? Mi to moramo znat Mi to moramo znat Prva Ivanova, peto poglavlje Stihovi 9 do 13 Mi to moramo znat Ako primamo svjedočanstvo ljudi Svjedočanstvo je Božje veće Svjedočanstvo Božje je njegova riječ, jel' tako? Znači mi slušamo što On kaže o svom sinu i ono onome što on napravio i što se to nas tiče. Zato mi govorimo da njegova riječ istina nešto se tebe čini. Može tvoj susjed biti dobar čovjek, nikoga nije ubio nevaraženo, uvijek dao siromaho, ali ako nije primio Krista i dalje u vlasti tame. I dalje ima krivu prirodu, jel me shvaćate? Jer se on ne može spasiti po dijelima. Njegova duša je kriva. U njegovoj duši vlada duhovna smrt Nema veze koji je pokrov van Pazi dalje Znači, ovo je svjedočanstvo Boga On je svjedočio za svog sina Tko vjeruje u Božeg sina Ima svjedočanstvo Bože u sebi Tko ne vjeruje Bogu Učinio ga je lašcem Jer ne povjerova svjedočanstvu Kojim Bog posvjedoči za svog sina A ovo je to, ovo je to svjedočanstvo Bog nam je dao vječni život i taj život je u njegovu sinu Inače, Krist uzal u dumru Ako se susjed može spasit Što da malim, ne znam, nekim siročićima 10 kuna Onda je Krist uzal u On mora čut poruku povjerovati u poruku ispovjedit na glas i onda prima vječni život onda ga božanskom silnom rukom po duhu svetome Bog Otac nanovo rađa i staro u i novo nastaje i on prima duha Božjega po Rimljanim 8.15 ne duha robovanja da se i dalje boji robovanja Sotoni nego duha posinstva koji viče oče koji zajedno s našim Duhom svjedoči da smo djeca Božja Djeca Božja, mi smo djeca Božja znači vršimo volju Božju U njemu smo i On nama Ako smo Boži onda smo Boži Ako djeca onda baštinici Boži subaštinici Kristove. To se događa svijesno Dijete Božje zna da je on otkupljen krst, kristovom krvju I zna što to znači Zna da je cijena plaćena za njegovu dušu Ne za tijelo I da je cijena kristov život I prolivena krv I to je bitno znat jer ga ta svjesnost ili vjera Odvaja od satone i omu ne može ništa on je tad prenešen u kraljevstvo svjetla i ljubav Isusa Krista iz vlasti tame I onda tamo više nema vlasti nad njime jer nema onog kroz toga je držao vlasti a to je grijeh jer grijeh je dokinut u Hristu njegovom žrtvom Hebrajima 9.26 Jer me pratite ovo se svjesno mora događati I ako niste ovog svjesni onda vas satan drži u šaci i kao posljedica toga To je jedna druga svjesnost Prva je da je Bož istina Kao posljedica toga On zna da je novo rođenje Ili novo Božje stvaranje I otud novo stvorenje Da staro u minu novo Nastao drugim korinčanima 5.17 On to zna Da ima Božju prirodu A ne sotonsku prirodu I da ta priroda jest ljubav Jer Bog je ljubav prva Ivanova četiri osam bog je ljubav, prva Ivanova četiri šesnaest bog je ljubav prema tome znamo da smo prešli iz smrti duhovne smrti vlasti su tone iz grijeha u život prva ivanova 3 14 jer ljubimo bračuje jer ljubav je prvi plod duha Božjega zajedno s našim duhom kad smo primili krista imamo novu vrstu ljubavi ili novu vrstu života i zato je najbolja poslanica za, no, za dijete Bože za kršćanina prva Ivanova. Ona nije dobra za iskupljenje i ovo prije križa, ali je najbolja nakon križa. I onda znamo da nas Sotona ne drži šace sa sebičnošću, sa grijehom, sa požudama, sa, sa materijalnim stvarima ovog svijeta zato što ljubimo braću u poslušnosti riječi puštamo Duhu Božemu da se izrazi i više ljubimo Krista nego sebe i bližnje nego stvari ovog svijeta i zato On kaže, dječice, nemojte ljubit... Uh, ...di prva... Kaže, dječice, nemojte ljubit... Uh, nemojte ljubit uh, riječu jezikom nego djelima. Djete Božje u kojem je Božja ljubav Koji živi u Bogu I Bog u njemu On ljubi kako je Krist ljubio Zato je nama dano jasno i glasno Pazite se Evo ga Dječice ne ljubimo riječ jezikom Nego dijelom istinu prva Ivanova 3.18 I kaže ovako Mi znamo prva Ivanova 3.14 Da smo prešli smrti u život Jer ljubimo braću Tko ne ljubi ostaju smrte Kako? Pa kako je Bog nas ljubio Jer ta ljubav koja je Bog Se izljeva u naša srca Po duhu svetom koji nam je darovan Kad primimo Krista. Tu nestaje sotonski duh I dolazi duh Boži I taj duh Boži živi u djeci Božoj Jer to ih čini djecom Božom I oni žive kao djeca Boža Po primjeru Krista Isusa Nova ljubav zato sve te upute da ljubimo, ljubimo On te upućuje Jer tijelo se bori protiv toga Um nije obnovljen Jer slabosti duše te vuku Ti moraš u Riječi živjeti Slijediti njegov primjer, je tako? Nema drugog puta do Oca, Otac je ljubav Nego Kristo primjer ljubav, je tako? I jedno ti daje primjer Kristo, Pazi sad do. Po tomu poznasmo smo ljubav Jer nije ne poznajemo dok smo satonski Pa to vidite u sebi i oko sebe koliko ljudi žrtvoje svoj život A pri tome naš život, ovo ja stalno govorim Vaše vlasništvo i vaš život na ovom svijetu su tri stvari Vaša fizička energija Vaše vrijeme i vaš novac To je tvoj život U ovom svijetu I vidit ćeš po tome kako raspolažeš s time Koliko imaš života, a koliko si i dalje u smrti Ok Po ovom upoznao smo ljubav Što on za nas položi svoj život Tako i mi moramo položiti život za braću i odmah ti kaže, kako sedamnesti stih, tko ima svjetovno blago i vidi svega brata u potrebi, pa zatvori svoje srce pred njim, kako Božja ljubav ostaje u njema? Nikako. Nikako. Dječice ne ljubimo riječu jezikom, nego dijelom istinom. Prema tome, ispočetka, Ljudi koji su u vlasti Sotone Žive za sebe i za svijet Udovoljavo prohtjevima svog tijela U njima vlada duhovna smrt I oni su bolesni u tijelu To ćemo obrađivati kad dođemo do bolesti Jer je posljedica duhovne smrte Fizička smrt Bog nije stvorio Adama sa tuberkulozom I bez jednog oka Nego ga je stvorio i rekao da je sve bilo dobro ali je došao znači grijeh i onda smrti po smrti bolest, duhovna smrti, jel me pratite. Prema tome, isti lijek za duhovnu smrti je lijek za bolest, a to je iskupljenje. Jer nas je kristo oslobodi tog proklestva zakona, to ćemo kad dođemo do bolesti, da znate da je bit bolestan bit u proklestvu po jasnim uputama iz pisma, nikakav Boži blagoslov Prema tome, znači mi primamo Božeg duha, Ubrajamo se u Božju obitelj A Bog Otac je ljubav I mi imamo mustru te ljubavi U Kristu Isusu Po kojoj moramo živjeti Da bi uzrasli do punine ljubavi u Kristu Isusu Do savršenog čovjeka Efežanima 4.13 I da bi se mogli sjedini s Bogom Otcem U Kristu Isusu po ljubavi I postati jedno s njime kao što su njih dva jedno I da njegova ljubav bude u nama Ivan 17.21-23 I 26 To je cilj Jer tko ne živi ljubav Tko ne čini pravdu dođe na isto Tko ne ljubi braću kako je Krist ljubio On čini grijeh Tko čini grijeh, On je u smrti Zato se neće spasiti oni koji propovijede u samo vjeru Jer kako kaže jasno je Fežanima 3.17-19 neka Krist i Jesus povjeri prebivo vašim srcima I onda utemeljen u ukorijenjen u ljubavi, što? Rastite da spoznate kolika je nadspoznatljiva Kristova ljubav, njezna dubina, visina, širina i daljina I da se tako možete ispuniti svom puninom Božom, Jel' tako kaže? Jer ti kad primiš Krista po vjeri Moraš nekako živjeti Moraš činit pravdu I ako tvoja pravda nije veća Od one farizeja i carinika nećete baštinit kraljestva Božega gdje je to? mate Ako vaša pravednost ne bude savršenija Nego pravednost pismo, znanaca i farizeja Nećete ući kraljestvo bože To je kraljestvo Božje ljubave Jer Bog je ljubav, je li tako? Pa onda vidi da li živiš ljubav od, ili živiš samo ljubav vidi je li daješ bližnjemu kad je u potrebi ili samo svojima, što ti isto kao i sebi i svoj džep onda ćeš vidi u kojoj ćeš kralje ići kada odložiš tijelo kad ti svane prvi dan Nema vam šala baktera, nema preko veze ili jesi, ili nisi Kristov A to možeš bi u svakoj crkvi i van crkve Ne me pratite? Oke, okay. da li razumijete, mi ćemo se vraćati na ovo, mi je bitno da razumijete da je Krist Isus išao na križ i da je uzeo na sebe grijehe cijelog svijeta, ali i čovjekovu prirodu, palu prirodu. I da se vi morate poistovjetiti s time. U shvaćanju da mi aktiviramo duhovnu smrt kad pustimo da začme grijeh i vršimo grijeh koji rađa smrću To važi do Krista za one koji ga nisu primjeli u punoj mjeri A nakon Krista za sve, ako ne razumiju da i Kristova krv, krv baš zbog te žrtve čistio svake nepravednosti ako sagriješe u slabosti kao Kristove vi morate shvatiti princip križa Smrti, krvi i očišćenja od grijeha To važi i prije križe i nakon križa. Neki misle da je Krist u penziji Njegova krv radi non stop Ne krv Petra Perića Ili Jure Jurića Nego samo jedna Kristova Ona čisti On je vjeran i pravedan I On će nas očisti od svake nepravednosti Prema tome, kad svjesni toga Zašto je to tako? Zašto On umro na križu? On nije umro zbog Sebe Nego je Krist prva Petrova 3.18 umro zbog naših grijeha Paze ovo Pravedan za nepravedne da nas privede k Bogu jer ne možemo biti u Božem prisustvu ni Bogu nama ako je tamo grije. Grijeh je mora biti dokinut jer smo mi nepravedni. I s obzirom da je On iz milosti stavio sve grijehe na Krista i onda je umro krizbog zbog toga. Mi smo kad to čujemo i primimo, primili pravednost Božju u Kristu. Jer grijeha više nema kako ga je dokinuo Hrist I od tad smo mi To je treća svijesnost koja se nadevezuje na Boga nikad ne laže Mi smo pravednost Božja u Kristu Isusu To znači da po Rimljanima 8.1 Nema više osude za one koji su u Kristu Isusu Jer satona vas drži u šaci kroz osudu i krivnju a nitko tko je u Kristu ne smije biti u krivnji i u osude jer on nema onog što ga krivi osuđuje. Broj jedan jer su mu svi grijesi otpušteni kad je primio Krista za gospodara i novi život jer sve staro u minu i novo nastao. Prema tome, nikakve životne ispovjede vam više ne trebaju. Tako njećete vašu znači, tako njećete vaše novorođenje. Ok. Isto tako kršćanin koji je primio Krista za gospodara i novorođenje koji je otkupljen Kristovom krvlju i očišćen Kristovom krvlju otkrovenje danj 6 kaže da nas je on odkupio od svih grijeha po svojoj krvi. Njegova krv nas je očistila od svih grijeha. I onda ako taj griješnik kiksa ili počini grijeh opet nema razloga da ostane u tome i da ga Sotona drži u šakama zbog krivnje i osude jer on tako drži nas u, u šakama jer on optužitelj braće kojih noć i danju optuže po otkrovenju do 11 ali on je zbačen i to na glavačke ne da je malo zbačen nego je jedna zbačen se Sotonu kako pada sa neba kao munja Luka 10.17 sad je osuđen knjez ovog svijeta Ivan 16.17 Osuđen je Stao mu je Isus na rep I nema razloga ako Kršćani nakon križa kao kristovu u svakodnevnom životu živi pod osudom Sotone u šakama Sotone pod krivnjom jer ga Kristova krv stalno čisti od tih grijeha ako živi na svjetlo riječi i u ljubavi koje Krist pokazao jer tako ostaje u Kristu Kristova krv ga non stop čisti 1 Ivanova 1.7 I on ako mu duh kaže da je počinio grijeha onda ode odmah Kristu ne čeka nikakve ispovjede nego ide odmah Kristu u duhu jer Krist je tu s njime Nada slave Kološan 1.27 I Kristu se ispovjedi I On će ga očistiti od svake nepravednosti I vratiti u zajedništvo I opet Sotona ne može vladat nad njime Jer je Sotona pobjeđen Oni ga pobjediš, Otkrovenje 12.11 Krvlju Jagančevom I riječju njihovog svjedočanstva Ja dodajem Onome što Kristova krv čini za mene osobno a to je po Rimljanima 5.9 opravdan sam po vjeri u njegovu krv ja sam opravdan jer je Krist prolio krv da ja budem opravdan stoga sva nepravednost na njega da Boža pravda može doći na mene i ako je on umroo sa svim mojim grijesima, ja više nemam grijeha i moja savjest je čista od grijeha. I to nisu mogle napraviti, to nije mogla napraviti krv Janjaca i junjaca i koza, jer bi se žrtva pre, kao što zakon Hebrejima 10:1 i do paze kao što zakon posjeduje samo sjenu budući dobara a ne bitni lik stvari tako ne može nikado savršiti one koji pristupaju svake godine i prinose neprestano one iste žrtve Stano koze ovce za prekrivanje grijeha zar se ovo je izuzetno važno zar se žrtva ne bi prestala prinositi kad službenici Ili vjernici Ne bi osjećali grijeha Zato što su se jednom očistili Zašto ćeš prinosi žrtvu Ako nemaš zašto Ona se prinosi ako ima grijeha Ali tako? Zato su židovi morali stalno prinosi žrtve Međutim po tim žrtvama Svake godine se podsjećaju na grijehe Jer krv junaca i jaraca Ne može otkloniti grijeha Ali kri se pojavio jednom na svršetku vijekova da žrtvom, da žrtvujući samog sebe dokine grijeh i zato nema više žrtve za grijehe. Nažalost u crkvi njima krv Kristova vrijedi koliko krv Jalaca i junaca. I ovi dolaze tamo ja sam griješan, ja sam griješan, ja sam griješan. Ja nisam dosta, ja nisam dosta. To je sotonska nauka koja se ne slaže sa Svetim Pismom koja nječe pravednost Božja u Kristu Isus. Stoga dijete Božje živi u svjesnosti da je pravednost Božja i živi u pobjedi nad Sotonom jer ga Kristova Krv čisti ili očistila je i neprestano čisti. To je Rimljanima 5.9 i i to je prva Ivanova jedansedam jer me pratite desmačite i on je posvjećen po Hebrema 13.12 Ili odvojen od Sotone za Boga I Sotona nema vlasti nad njime Kroz optužbu za grijeh i osudu za grijeh I on je dostojan Da Krist ne samo dođe pod njegov krov Nego on živi u njemu Po svom duhu Kološanima 1.27 I to ne svojom zaslugom Nego Kristovom zaslugom Kristovom zaslugom Kristovom, ali dignite se na taj nivo nemojte njekad njegovu žrtvu i nemojte nevjerovati u svjedočanstvo koje je otac dao svom sinu Krist je naša, naš otkup naša pravednost i naše posvećenje, je li tako? Prvim Korinčanima 1. Korinčanima 1.30 Stoga ko se hvali, neka se hvali Kristom 31. steg Ja se ne hvalim sobom, nego Kristom Jer čemu onda ta žrtva? Ispočetka s Krist Isus je uzeo moje grijehe... pusti svijet, uzeo svijet ali moje, moje, grijehe, moje grijehe sve ono što me činilo odvojenim od Boga duhovnu smrt i On išao s njom na križ i umroje mojom smrću. da ja, 1 Petrova 2, 24 umrijevši za grijeh, mogu živjeti pravedan pred Bogom Pravedan znači bez ljage bez grijeha i bez skrivnja to znači pravedan, je tako? Subaštinik Boži i baštinik Kristova, Što to znači drugo nego to? Prema tome dijete Božje živi na tom nivou Dostojan toga I ne da lažnim učiteljima Kojima vlada Satona Da ih drži u šaci s optužbom za grijeh Sa osudom Jel me pratite? Jer on živi u zajedništvu s Kristom, sdružen s Kristom. To znači pravednost božja. Jer njega koji nije počinio grijeha, Bog je učinio grijehom da mi možemo biti pravednost Božja u Kristu, jel me razumijete? Prema tome, sav grijeh na njega i kad je na njega prešao s mene, nema ga na mene. I ja sam onda zbog toga Ne svoja pravednost Jer nisam to svojim djelima Nego Božja pravednost u Kristu. Čista milost Ali živim na nivou te milosti I dičim se čime Pa to milošću Božjom Ne dičim se sobom Jel' tako? Pazi sad ovo Slušaj sad ovo <clears throat> Ok, zato mu se uračunao u pravdu Gor Abrahamo. Čitat ćemo Rimljanima 4 22 do 25 i Rimljanima 5.1 1 do 2, to je ista misa. I onda ćemo čitati Rimljane 11. Morate znati da Pavle nije pisao pisma sa poglavljima, to je ista misa. Pravednost Boža je potpuno neshvaćena tema. O tome vam ovisi da li ćete hodati u pobjede. Da li će vam molitve proći? Jer ako se osjećate nedostojni Onda stalno tražite nekog sveca da moli za vas A pismo kaže mnogo može žarka moletva pravednika Jakovljeva 5.16 Engleski tekst proširene Biblije kaže Ustrajna, iskrena, neprestana moletva pravednog čovjeka Čini ogromnu Božju silu dostupnom U njezinom dinamičnom djelovanju Zamisli to ali s obzirom da svi misle da su nedostojni griješnici Jer im se krivo tumače sveta pisma Što ih se iznova, iznova, iznova smatra griješnima i nedostojnima Oni žive u porazu i u vlasti satane Koji držuju šaci sa optužbom za grijeh i osudom Od kojih je Hristo oslobodio I od kojih njegova krv neprestano čisti, je tako? Znači dijete Božije nadmoćno postojanje koji je pobjednik nad Sotonom Jer kaže Oni ga pobjediše, Sotono Čime? Krvlju Jagančevu On ih je optuživa, ali Oni ga pobjediše Pišemo Otkrovenje 12.11, jel' piše kad gledaš? Sasvim izvjesno piše I riječju svog svjedočanstva Mi smo rekli što je svjedočanstvo? Da kažem na glas Ono što u srcu vjerujem A ono što u srcu vjerujem, ono što piše a pismo kaže da je Krist moja pravednost Jel' tako kaže? On je moja pravednost Pismo kaže da on moje otkupljenje Pismo kaže da on moje posvećenje Pismo kaže da sam povjeri u njegovu krvopravdan Da me njegova krv čisti od svih grijeha Očistila me I imam otpuštenje I onda me čisti I imam oproštenje Kako god Sotona nema prava Doći između mene i njega Ako sam pametan A to znači ako imam miso o Kristovu Inače nisam pametan nego zaveden Onaj koji nema ovu miso, on je zaveden Jer smo sad to rekli malo prije Koji ne misli ove misle Pazi što kaže Zato mu se uračuna u pravdu A nije pisano sam Abraham Samo zbog njega da mu se uračuna u pravdu Nego i zbog nas Kojima će se uračunat Pazi sad Ako vjerujemo u onoga koji je uskrisio od mrtvih Isusa Gospodara našega Pazi sad ovo Koji je predan zbog naših grijeha I koji je uskrišen radi našeg opravdanja Stanite i razmislite Čemu žrtva Kakva bi to bila žrtva ako bi ta žrtva i dalje činila nužnim da se prinose žrtve za okajanje grijeha? Koji su već oprošteni. Da, gdje vam je pamet? Jer onda ne vrijedi više od krvi junaca i jaraca. Pa li tako ili nije tako? Sasvim izvjesno. Sasvim izvjesno. Sasvim, sasvim, sasvim izvjesno. Gdje <clears throat> je to? Video, znači doista ako poškrpljeno ispočetka čitamo ovako. Ali kri se, čitat ćemo Hebre do četrnaest ali kr se pojavio kao veliki svećenik budući dobara te ušao u veći i savršeni šator koji nije rukom načinjen, To jest nije od ovog svijeta ne sa krvlju Jaraca i junaca, zapamtite Kristova krv je živa djelotvorna Čisti nas od svih grijeha Iako je nad vašim vratima i nad ovratnicima Kristova krv Anđeo zaturnik Sotona ne može ući u vašu kuću Jer Bog, Otac, spravi razliku između kuće Na čijim vratima Kristova krv I kuće dije nema Po izlasku 12, 12 i 13 OK ne s krvlju Jaraca ni junaca, nego je sa svojom krvlju ušao jednom zauvijek. Jednom zauvijek, dovršeno je, savrš te telestaj znači savršeno kompletirano, potpuno dovršeno djelo. Jednom zauvijek. Doj istekao viječni otkup. Biti otkupljen znači pripadat Kristu Razumite to To znači da Krist plaća sobom za mene I ja pripadam Kristu Stoga više nisam svoj 1 Korinčanima 6.19 Nisam svoj I 20 I želim ga proslaviti u duši i tijelu Nema više satona vlast nadamno Smatrajte sebe mrtvima grijehu i živima Bogu u Kristu Isusu. Rimljanima 6.11. Stoga grijeh više neće gospodariti nad vama. Rimljanima 6.14. Smatrajte sebe. To znači mislite što riječ govori. Da li meni se ne čini? Zato što ne vjeruješ u riječ. Ono što riječ objavljuje Postaje živa stvarnost Kad vjeruješ, ispovjedaš da istina I onda postane, a ne prije Jer onda nije vjera, nego potvrda Jel' tako ili nije tako? Pazi dalje Doista, ako je poškropljena krv jaraca i junaca I posuti pepe junice A doista, ako je krv jaraca i junaca I posuti pepe junice Posvećuje okaljane Koliko će više krv Krista koji je duhom svetim samog sebe prinio neokalja na Bogu, jaganjac. Čist, bez mane. Njegovom smo krvlju odkupljeni, od ispravnog života kojima, kojega su nasjede od naših otaca. 1. Petro 1. 18. 19. Očistit našu savjest od mrtvih dijela da služimo živom Bogu. Ja vam moram reći mog života što se tiče o grijehu Ja bih imao i razloga ne spavat Ja se tog ne sjećam Ali se ne trudim ne sjećati Nego ga nema Živim ko bebica Koda se nikad nije ništa dogodilo Sretan i zahvalan Kod mene to baš opipljivo Znam da me očistila Jer mi i malo čega očisti Pa se ne pravim pametan Nego se dićim čime Ja se ne dičim sobom Vi mi samo dignite ruko ne primam pitanja ali ću ovo primat ako mi vidite da se dičim sa sobom ako sam se dičio i hvalio sa sobom da sam ja nešto napravio a ne ali ja se dičim s Kristom koji je predan zbog mojih grijeha i uskričen radi mojeg opravdanja piše našeg Rimjanima 4.25 Ja ću uosobiti kako bi trebali vi Jer sve to pisme Bog otac govori meni osobno sad I sve me se tiče sad Ja opravdam dakle vjerom ima mir s Bogom Po gospodaru mojemu Isusu Hristo Ovo morate reći sotone Vi morate imati mač duha na vašim ustima Umoćenu Kristovu krv koji razara satonske utvrde I sve zle duhove tjera Riječ Božja izgovorena zgovorena je umočena u Kristovu krv, oni bježe od toga Pazi dalje Po njemu smo zadobili vjerom i pristup k'ovoj milosti u kojoj stojimo A kako stojiš u njoj ako dozvoliš da te svaka ljudska nauka odlači od Krista? U kojoj stojimo i hvalimo se ili dičimo nadom Božje slave Pazi sad ovo 11. stih a ne samo to nego se hvalimo u Bogu po svojim gospodaru Isusu Kristu po kojem sad primismo pomirenje. Kako? Jer je Bog bio u Kristu ko ljuba i nije nam ubrao naše opaćine nego nas je pomirio sa sobom u Kristu. Drugim korinčanima pet 18-19.. to je svijest djeteta Božega što to znači svijest? To znači da on misli ovo što riječ Božja kaže, govori ovo što riječ Božja kaže i točno tako živi. I ako to radi, sve što riječ Božja obećaje ili izjavljuje se očituje u njegovom životu. Jer Rimljani 5.17 su izvanredni Pazi sad ovo Jer ako je zbog prijestupa jednoga Zavladala smrt po jednome Mnogo će više Oni koji primaju izobilje milost Jer to je izobilna milost Da je on nama sve grijehe oprostio Tako što ih je položio na Krista Koji se na vječnom oltaru sam žrtvao u duhu I onda da smo mi po njegovoj žrtvi I muci oslobođene toga To vam je milost je li tako? Je. Koliko će više, mnogo će više oni koji primaju izobilje milosti i dar Dar pravednosti Vladati u ovom životu pojednome Isusu Kristu, Ne biti robovi crvi, nego vladati Nad kime? Nad silama tame Koje su, znači, uzročnici problema koje mi imamo Zato što i mi dozvoljamo Dao sam vam vlast po Kristu Pazi, po Kristu, mojim imenom Dao sam vam vlast da gazite Po škorpionima I zmijama, I svoj sili neprijateljevoj I svoj sili neprijateljevoj I svoj nedjelomično I svoj sili neprijateljevoj I ništa vam neće naoditi Zato u moje ime Marko 16.17 Možete izgoni zloduhe Inače da nemate vlast po mom imenu Ne možete i to možete jer ste primili obilje mirosti i dar pravednost jer ste pravednost Božja i to na više nema prava nad vama jer vas grijeh ne odvaja od mene, ja živim u vama i kroz vas kao moje tijelo nastavljam djelovat na zemlji, Uništava dijela avolja pa prvo i vanove i dovršiti ono što sam počeo naučavati, čini po dijelima jedan jedan. Skužite dinamiku Pravednost Božja, to je dar To nisam ja, pa sam ja neka faca Ali moraš živjeti na nivou tog dara Inače kažeš Bogu da laže, ili tako? Sasvim izvjesno, pazi. Kaže, sad se po bez zakona ili bez dijela Očitu je Božja pravda, Rimljanima 3.21-26 Sad se bez zakona očito je božja pravda posvjedočena od zakona i od proraka. Hoćeš da cijeli moj servis zakoni proroci se najavljuje to. To je božja pravda. Koja je božja pravda? To znači ovako, božja pravda je ko sagriješi, on će dobiti porep. A on je pravdu ispunio ni on koji je pravda zaobišao pravdu Jer bi onda zanjekao sebe On je pravdu ispunio Tako da je sam uzeo ono što bi mi trebali dobiti Kao posjedica grijeha I onda je pokazao svoju ljubav Uzjevši grijehe I posjedicu znači grijeha I ispunio pravdu na sebi I onda može ljubav ponovo izaći u prvi plan Jel, Pratite što je Božja pravda Ne da se pravda zaobišla jer nas je zakon života 2, u Kristu Isusu Koji je u Kristu Isusu oslobodio od zakona grijeha i smrti Ne da je on zaobišao pravdu koja je on nego ju je ispunio u sebi činom ljubavi tako da je uzeo posjedice grijeha i kaznu za grijeh što zahtjeva pravda na sebe i tako je dokinuo grijeh i može ponovo proći njegova ljubav i to nam je uručio na dar i moramo živjeti dostojni toga Dostojni toga znači u zajedništvu s Kristom Jer to je dar Pazi sad ovo To je Božja pravda Po vjeri u Isusa Krista Za sve koji vjeruju Nema razlik Svi naime sagriješiše I lišeni su Božje slave Opravdavaju se Ili postaju pravedne Besplatno njegovom milošću Po otkupu u Kristu Isusu To je po Kristovoj krvi Po njegovoj žrtvi Njega je Bog izložio kao pomirnu žrtvu povjeri da u njegovoj krvi pokaže svoju pravdu Ili da povjeru u njegove krv povjeru u njegove krvi može očitovati svoju pravdu Nema važnije teme za shvatiti od ovih Jer o tome ovisi pobjeda u životu Jer ti ako si pravednost Božja Ako satana nema na tobom vlasti Ti hodaš neustrašiti Može on puhat, može se on ritati Može on lupati kopitima, ne može ti ništa jer si nadmoćan Ali ako stalno imaš glavu na filonu ne, neistinu Da si nedostajan Da si griješnik Da si crv Onda te normalno satonad ržišacija Baš kroz te neistine Jer to su neistine Neistine su u doktrine Ne kažem da su neistine za nekoga ko živi u grijehu Ali mi ovdje ne govorimo za nekoga ko živi u grijehu Nego ko živi u zajedništvo s Kristom i koji ako sa griješi zbog slabosti odmah ide Kristo i ispriča se, dobije novu snagu, to nadvave sve manje i manje griješi. Jer jedanvan Ivanova šest šest kaže koji je znači u Kristu koji je znači u njemu ne griješi on ne griješi ne griješi jer ga sin Boži čuva on ne griješi da ti ne griješiš kad si u njemu, jer te njegova priroda obuzima ti postaješ sve više i više njemu nalik njegov duh djeluje kroz tebe na početku da, kad si mala beba u kristali, rasteš Jel' li tako? Pa znate sami na najbanalnim stvarima prije si psova, sad ne psuješ, jel' tako? Isto ko što si sad prije psova, a sad ne psuješ tako i sve drugo Ja vam mogu reći na sebi mi možemo nadvladati tijelo Mi možemo nadvladati svijet Mi možemo nadvladati jezik I što se tiče lajanja i žderanja Mi možemo Ja vam, ja vam to govorim u Ime Isusa Krista pred njime Ja jesam Po njemu njegovom snagom To se može Ne odmah, nego postupak je to To je proces Ali se može I treba <coughs> U svojoj strpljivosti Bog je naime izostavlja kazno za grijehe koji su brije, prije bili počinjeni da pokaže svoju pravdu, čiju pravdu njegovu pravdu. Evanđelje je božja pravda, je tako? U njemu se otkriva božja pravda. Iz vjere u vjeru, je tako, i Grcima i Židovima, Rimljanima 1.16.17. Božja pravda. Kako nas onda ka, kakva bi to bila božja pravda da nas ne opravda? Kakva bi to bila Božja pravda da smo i dalje nepravda ne, u nepravde? Kakva bi to bila žrtva kad dokida grije da sam i dalje grižnik? Zamislite ljudske gluposti, čega ste vidio većina. Morate se osloboditi ljudske gluposti. Uskladi se sa riječ Božom ispočetka. Onaj koji ne misli riječ Božju, on nije u istini, riječ Bože je istina, je li tako? Sasvim izvjesno. I On je zaveden Jer nebit na putu kojeg ukazuje istina Znači ić krivim putem A istina ukazuje put Dijete Božje je nadmoćno postojanje Koje živi u istine, hoda na svijetu istine Koje u ustima ima mač duha, izgovorenu riječ Izgovorenu riječ Ephesians 6.17 Radićem opremu Božju koju moram imati svu na sebe da se možemo odprjesati oni njegovim ima oprema Božja na, na, ona neobrambena nego napadačka, ofanzivna je mač duha rema, ne logos nego rema. Izgovorena riječ, pisano je. Dijete Božje je opasano s istinom, to je znanje istine, to je e, znači Efežanima šest, četrnaest i onda ono ima istinu na ustanama, pisano je i Mlatne Sotonu poguze svaki put kad ovaj dođe i da mu nogu da mora ići. On je opasan istinom i govori istinom Znači, misli istinu vjeruje istinu i govori istinom Broj 2 Zna da je otkupljen da je plaćena cijena za njega i da vrijedi koliko je plaćena Ja ne znam za vas, ja vrijedim puno Vrijedim život Isusa Krista i njegovu prolivenu krv. Ja toliko vrijedni no, mi smo orfinali. E, to je to Prema tome Ako sam otkupljen Onda više nisam svoj Nego pripadam njemu I po drugim korinčanima 5.14 Ljubav Božja me obuzima Ili Kristova Ka to promatram Što Pavle Jedan umrije za sve Jedan umrije za sve Stoga svi umriješe 15. stih Da oni koji žive Shvatite Bez Krista Njegove žrtve ste mrtvi I ako živite Živite samo zbog njegove smrti Da oni koji žive Ne žive više sebe Nego onome Koji za njih umrije i uskrsnu Svaka duša Koja ne živi tako Nakon što je Krist umro za nju Što ga je primila u život Ona je preljubnica To je poklonstvo, Ona živi samo za Krista. Jer ne živim više ja, nego kriz živi u mene Galačanima 2.20, je tako? Mm. I život koji živimo u tijelu živim po vjeru u Sina Božega Koji me ljubiju preda samog sebe za mene 21. stih Dakle, nitko nigdje u nijenoj crkvi ako ima život u sebe nema ga iz nijednog razloga, nego jer je krst umro za njega i stoga on ne, ne može i nema prava živjet služit, ispovijedat, hvalit, častit, molit koga drugoga nego njega u kojem je Bog, Otac u svoj punini među nama tijelesno Emanuel jer sve drugo je idolopoklonstvo, brakolomstvo i preljub da li me razumijete da oni koji žive nitko ne živi nego po Kristovoj smrti jer život Boži kroz Kristovu smrt u nas dokinućem grijeha Da oni koji žive Žive za njega Pa se pitaj za koga živiš Jer o, to, jer o tome vam je križ Evo da što čitamo Izaiju Pa ćemo stati Izaiju 53 da, Vidite o čemu je izaja u cijelosti do sada smo čitali samo ono za isciljenje I za grijeh dio Znači Čitat ćemo cijelog Izaiju 53 Tko da povjeruje ono što nam je objavljeno Kome se otkri ruka gospodnja jer ne vjeruju se, to je za ljude ludost Kom normalna vjeruje da neki kristi še na križ Pije 2000 godina umro za njega Da kao posljedica toga, svi grijehe bivaju dokinuti u on može živjeti u miru s Bogom čiste savjest Samo luđak Ali ludost Bože je mudrije od, ovo, od najmudrijeg ljudskog plana Kaže prevod Novi Živi Novi Živi prevod kaže Ovaj ludi Boži plan je mudri od najmudrijeg ljudskog plana Tko da povjeruje taj ludi Boži plan Kome se otkri ruka gospodnja izrastao je pred njim poput izdanka Poput korjena iz zemlje sasušene Ne bijaše na njemu ljepote ni sjaja Da bismo se u nje zagledali Ni ljupkosti da bi nam se svidio Prezren biješe odbačen od ljudi od Čovjek boli I upoznat s bolešću To se može prevesti Upoznat s bolešću ili vičan patnjama Od kog svako li, svatko lice otklanja Prezren biješe odvrgnut Pazi sad ovo Zašto, zašto je to tako? Zašto je on bio odbačen, prezren Zašto je trpio? Zašto je bio upoznan s bolesću, vićam patnjama Zašto odvrgnu? Zašto su lice od njega otklanjali? Jer je na njemu bila moja zloća Moja nepravednost, moja kazna, moja sramota Na križu ide kriminalac Ja Dok smo mi mislili da ga Bog bije i ponižava a On je moje bolesti ponio On je moje boli uzeo na se. Za moje grijehe probodoše njega Za opačine moje njega satriješe Na njega pade kazna radi mojeg mira Njegovim sam ranama iscijeljen A inače čemu to? Inače žrtva nije uspješna. Poput svi smo lutali, ja ne znam za vas, ja jesam luta i oni koji idu za svojom pameću, oni misle da su na pravom putu, a uglano se vrte u krug onako ko mačka kad trči za repom. Poput svi smo lutali, svaki je svojim putem hodio, hoće reći ne Božim putem, ne Kristovim putem, a Gospod je svalio na nje, a on nasvio. A je Hebretska bremeneta riječ Znači, grijeh, kazna za grijeh i posljedica grijeha Cijeli paket Grijeh, kazna za grijeh i posljedica grijeha Sve je išlo na njega Zlostavlja koga, a on puštaše I nije otvorio usta svojih Ko jagnje naklanje od vedošega. Ko ovca njema pred onima što je strižu Nije otvorio usta svojih Silom ga se i sudom riješiše Tko se brine za njegovu sudbeno? Da i zemlje živih ukloniše njega Za grijehe naroda njegova Na smrt ga izbiše Čemu onda žrtva Ako se moješ proć bez te žrtve? Se se to pitali Čemu onda žrtva Ako se moješ proć bez, bez nje Jel' li hoćeš reći da je tvoj plan mudriji od Božeg plana? Da si ti to bolje shvatio ja vam mora, prijatelji i dragi Ako tako mislite da ste i kako dobro zavedeni Jedna su vrata U svetenju na svetinjama, A to je kristovo tijelo I proviveno krv Ukop mu odrediše među zločincima A grob njegov bi izbogatima Prem da nije počinio nepravde Nic su mu usta laži izustila ali je bio kažnjen kao zločinac Jer ja sam bio na križu Ja Mene su kažnili u Kristom Ja sam umro Za moje zločine I nepravde Za moje laže. Ali se gospodu svidjelo Da ga pritisne sa bolešću Ista riječ Može bolima, može bolešću, I ako žrtvuje svoj život Kao naknadnicu za grijeh on sam se žrtvova, priložio se na Božjem oltaru još u duh, prije nego je došao Hebrajima 9.14 Vidjet će potomstvo produžit sebi dane i gospodnja će se volja po njemu ispuniti Zbog patnje duše svoje vidjet će svjetlost i nasjetite se spoznajom njezinom Sluga moj pravedni opravda će mnoge i krivicu njihovo na sebe uzest Čiju krivicu? Pa našu Zato ću mu mnoštvo dati u baštinu i s mogućnicima pljenče dijeliti jer se sam ponudio na smrt Pismo kaže posla sam svog sina To treba svati da ga ljubav toliko ispunjavala prema palima da je došao potaknut ljubavlju i žrtvova se zbog njih ko što mene recimo potakne ljubav pa idem u nekom bolest, da me shvaćate. Možemo reći ljuba me postala ili me ljuba potaknula. Jer se sam ponudio na smrt i među zlikovce bio ubrojen da grijehe mnogih ponese na sebe i da se zauzme za zločinca. U ime Isusa Krista ja blagosljivam ovu, ovu riječ. Neka padne na dobru zemlju vaših srdaca i dao najveličanstveni plod spasenja, izbavljenja isceljenja i zaštite od zlog zbog kojeg je On i posla svoju riječ i hvala ti, Oče, na tome u Isusu Kristu i po njegovom presvetom imenu. Amen, Amen.